Salmul 145 al împărăției Doamne, când ca un prunc în noi te nescut, semnul primirii noastre în împărăția cerurilor ai făcut. Doamne, de datoria noastră cea mare și grea ne iertat, iar noi, de datornice noștri, am uitat. Doamne, pentru Tine, când casa, rudele frații, părinții, averea le-am lăsat, prin Duhul Sfatului, pacea Ta în sufletul nostru a intrat. Doamne, prin slujitorii Tăi, la nunta Fiului cel iubit pe mulți i-ai chemat, dar ei, după ce le lumești, au alergat. Doamne, de aceea pe noi nevrednici în cinstea Ta ne luat, și darul de nuntă ce ți-am adus te-a bucurat. Doamne, dacă pe cei fără haina botezului ortodox, cu duh sfânt și cu foc, în cu cel mai din afară, i-ai aruncat, este fiindcă voia ta nu au lucrat. Doamne, dacă între fecioarele cele înțelepte sufletul nostru l-ai așezat, este fiindcă uleiul faptelor bune ca o comoară mereu l-am adunat. Doamne, fiindcă adevărul Tău, calea și viața tine mi l a dat. Ucenicii satanii ne-au urât, ne-au lovit, ne-au blestemat. Doamne, Așa cum pe cei ce te iubesc și te slăvesc, între fii împărăției ai primit, tot așa pe noi nevrednici între ei ne-ai socotit. Doamne, așa cum pe cei aleși împărăția ta pentru noi ai pregătit, tot așa faptele sfințirii pentru noi le-ai săvârșit.